Найбільше трясло у штаті Гуджарат. Загинуло десятки тисяч людей. півмільйона мільйона залишилось без даху над головою. Цього ж місяця перед тим трясло Японію. Двічі трусило Сальвадор. Земля не витримує. Вони таки зрушать її з орбіти своїми бомбами і терактами. Індію вилітають рятувальні загони. Лікарі без кордонів. Міжнародний Червоний Хрест. Пакистан надіслав літаки з наметами й ковдрами. І навіть повстанці, що хочуть одломити кашмір і джаму, висловили співчуття і передали свою кров для потерпілих. І коли вже не залишилося жодних надій знайти когось під руїнами і рятувальні роботи були припинені, російські рятувальники продовжили пошук і таки витягли з-під завалів живу людину. Під кінець місяця події стрімко наростають, наче отримавши зловісний імпульс прискорення. У Чорному морі затонув теплохід пам'ять «Меркурія» навіть не подавши сигналу СОС через несправність радіостанції. Людей виловлюють у морі примерзлих до дорятувальних плотів. Щойно злетівши, розбився російський військово-транспортний літак. Упав на засніжене поле. Фюзеляж хрустнув навпіл. У нас поховали депутата. Якраз одного з кращих, ще зовсім молодого, загинув автокатастрофі. Дорога була слизька. Ніч їхав на великій швидкості. Машина врізалася в дерево. Уламки розкидало на 100 метрів. І тоді ж привезли тіло Сергія Кудей, якого застрелив польський поліціянт, майже на кордоні з Україною, на очах у його вагітної дружини. Так, що й ненароджена ще дитина реалізувала свої права. Індію знов трясе, у землі вже якась епілепсія. І над усім цим звучить реквієм Верті. У Києві проходить фестиваль Аве Верті» до сторіччя з дня смерті композитора. Приїхали італійці, що вечора в опорному театрі виконуються його твори. Але найбільше я люблю реквієм, а в ньому дієс і рає – «День гніву». Могутня музика крізь, яку проривається клекіт барикад. І я раптом подумав, якщо українці ще здатні на «День гніву», то Україна буде. А якщо не здатні, то вже ні. 1 лютого. Сніг мокрий, налипає, тричі буксував, поки доїхав додому. Дружина сердиться, взяла квитки на маленьку ніжну сонату для жінки, чоловіка і троля, а я спізнився. Нам би не зайво ніжності і сонати. Натомість убили вечір за телевізором, і я жахом подумав, «Боже, нам може бути нудно у двох, не тому, що нема про що говорити, а тому, що магія зникла, магія дотику, магія погляду, зникло все. Живемо, як ті двоє на картині Мунка «Розлучення». Жінка, що віддаляється, і чоловік, що дивиться її слід, затискаючи скривавлене серце. А вона вже як сяйвом написаний силует. У досвіда двірники шкребуть лопатами, гупають бурульки з дахів. За ніч попідмерзало, тепер відтає. У місті справжнісінький льодопад. І епідемія грипу. Школи, дитячі садки закриті, на карантин. Малий наш вкрай задоволений, сидить вдома, не випускає джойстика з рук. Дістане мене ці комп'ютерні забавлянки!» Вже на що? Безнавинну гру подарував йому святий Могулай. Живі іграшки, а й вони теж стріляють і ганяються одне за одним. Ну як гра, питаю. Важкий рівень, заклопотано каже малий. Якщо цей не об'є того, то його об'є той. Краще, квінчита він читав Втім психологи з якоїсь медичної установи дійшли висновку, що Веніпух шизофренік, бо у нього навязливі ідеї та неадекватна поведінка. А в кого вона тепер адекватна? Читав, що вже сьогодні кожна дорога людина у світі має порушення психіки. А років через 30 то й взагалі вже годі буде знайти цілком психічно здорову людину. От хто у нас нормальний, то це теща. Що вилущити ці бігулки, як суху квасолю, гримає вона. Хіба це ліки? Крейда на язиці. Повикидала антибіотики і всілякі імпортні панацеї. Заварює чай з калиною. Запарила соснових бурньок з шафтеєм. Звіру бій, липовий цвіт. У неї є все цього, Ще в гарячому молока з медом. А головне часник. Він помічний навіть проти упорів. Сніг іде, кості ломать. Вона таємно від нас постогнує. Виплягли, мамо, каже дружина. Е, дитину, каже вона. Якщо я ляжу, то вже не стану. Ще один східний Новий рік. Тибетський. Там на тому нагірі у срібному ролі вершин калатають у бубни і танцюють до впаду. У страхітливих масках, у кожухах, на виворіт Виганяють злих духів Час би вже й нам Але наших злих духів не так просто вигнати Роками треба було калатати в бубни І дуже голосно У Бразилії карнавал Фаєрія музики і пристрасті У Венеції теж карнавал Маски білі, містичні Як з потобічного світу Все-таки старовинне Фантастично прекрасне Застиглий чар міста дожів вигнуті над водою лебедині шиї гондол. А на одній гондолі вже сучасний дизайн, голова божевільної корови. Нова сенсація, експертиза з Німеччини, не підтвердила, що це гонгадзе. І тепер же ніхто не знає, що й думати. Виходить, що або диявол підмінив фрагмент тіла у холодильнику, або це зовсім різні тіла. Та ще й депутат-юрист скликав прес-конференцію і заявив, що Я так і не зрозумів, що він заявив. Що це шматок не от того тіла? Чи те тіло не от того шматка? То так ми й будемо жити в макабрі цих експертист, з яких одна заперечує іншу. Генпрокурор зміняється, і кожен обіцяє розпочати справу з нуля. Знову клекочуть вулиці, знову пливуть транспоранти над головами, знову намети накочуються на Майдан, як брезентові хвилі прибою. Але влада знайшла спосіб покласти цьому край. Перекрили рух. Нагнали техніки, обгородилися зеленим щитом парканів. Починається реконструкція майдану. Рить глибочесний котлован. До десятиліття незалежності тут буде споруджено монумент. Хоч завершального проекту ще немає, процесі тут думають. Відомо тільки, що це буде колона, а на ній символ України у вигляді жінки. Довкола зальють ковзанку. А в суціль під майданом залізні крути цивілізації вирують. Трояросний бункер для підземної барахолки загальною площою в три стадіони Так що наметів уже не поставиш Саму згадку про них стирають з лиця землі А заодно вже історичний центр старовинного міста Це щось нове у практиці містобудування Корбюзьє не повірив би своїм очам Городецький схопився б за голову Але відкинуті на Маргінеси Майдану намети все одно ростуть Маніфестації не вщухають Люди їдуть і йдуть з усіх кінців України. Їм надають автобуси, міняють графіки поїздів. То оголошують у рупор, що вагон замінований, то, що розлита ртуть. Однак вони добираються, ночують на станціях, у продорожніх селах і знову йдуть. Опозиція обіцяла вирішальну акцію, і вона буде. Скарапопуджена влада прищулюється і випускає кіхті. Міліція на поготові. Дядьки з військовою виправкою читають газети під снігопадом. Зненацька налетіли б анархісти у чорних масках, з чорними рапорами. Все потрощили, поваляли, щинили бійку і зникли. Щоправда кажуть, то були не анархісти, а перевдягнуті курсанти, і керували ними правоохоронці у цивільному. Однак вирішальна акція таки відбулася. Тисячі демонстрантів переможною ходою пройшли центром міста, скандуючи «Правди».